A következő. Hát És Kádár egyszer... mi volt a baj? Igen. Természetesen le lehet ideig egyszerűsíteni az egészet. De igen, egy hiszen ezt kérdeztük, kérdeztük tehát megtettük ezt az egyszerűsítést. Így van, így van, így van, így van. Annál lesz, hiszem ez egy kicsit komplexebb ez a kérdés. Mi uh elmondtuk, -huh. hogy Csegvarának az a baloldalisság, amit ő képviselt. A szegények segítése, az igazságosság, az egyenlőség. Azok számunkra olyan értékek, amik mind mint baloldali fiatalok. És az atomfegyverbevetés a Floridával szemben. Ez szintén Csegavarra képviselte. Ez is elfogadható. Mert ezek mind Csegorához tartoznak. Tehát Csegavarra jelleméből nem lehet bizonyos elemeket kiemelni. A céljai. Ezek célja ez, ez mind a Ezek mind a céljai volt. Igen pontja. Igen. Igen. Oké, Orbán Viktornak Viktor is vannak remek célja. Orbán Viktor elfogadhatónak tartanák, mint önök számára példakép. Például antikapitalista hát, határozottan. Bár, hát mondjuk ez tényleg, és az hogy Orbán Viktor baloldali politikát folytat elvileg bizonyos tekintetben, miközben. Tehát önök eh, szerint Orbán Viktor politikát. baloldali? Nem azt mondtam, a hogy. Fényjai. baloldali. Bizonyos. De de bizonyos de és ezekben a szem... hát, kérdésben önök egyetértenek vele, amiben Orbán Viktor baloldali? Menjük vagy önök olyan olyan ezzel szemben egy jobboldali nézetet. Tehát ön említette, hogy Orbán Viktor bizonyos kérdésekben baloldali nézeteket vall, igaz? Igen, igen. Ezekben igen, a kérdésekben önök osztoznak Orbán Viktor baloldali nézeteiben? Hát nézzel, következő. Mire gondolt pontosan? Hát ön említette, hogy bizonyos kérdésekben balold meg De nézhetek. akkor, hát de melyik kérdésre? Hát ki lehetem ennyi, a ki ennyi szépen, például... az, a hát, hát, Igen, hadd mondjak egy példát. Önök például készülnek-e a közeljövőben baloldali radikális demonstrációra a kormány neoliberális uh, gazdaságpolitikájával szemben? Mert uh, Orbán Viktor többször tett olyan határozottan uh, a neoliberális gazdaságpolitikával, globalizációval szembeni uh, kijelentéseket, és, és hogyha önök ezek, ezekkel nagyjából egyetértelnek, nem is ez a kérdés, ne érezze ezt ennyire konfrontatívnak, hanem, hanem tényleg ö, azonosulnék is szívesen ezzel, hogyha ha azt hallanám, hogy önök ö, Csegevara ihlet nyomán készülnek a közeljövőben a kormány neoliberális politikája ellen tüntetni. Tehát a következő helyzet, én elmondom azt, hogy a Cserfesten, Barbara László, a fiatal baloldal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 Tessék, még egyszer, ne, ne ja, akkor az, a Akkor a, a, hát a klasszikus marxista megközelítésben akkor a, az elnyomóktól le, jönne a megoldás, mert ők adnának konkrétan erre pénzt. Hát elnő. Tehát az 86 34 hát, probléma van. Próbáljuk a Csegebrafilekra, nem tudják az próbálom az osztályharcos logika szerint értelmezni, amit mond. És nem, arat nem, arat nem értem, mert én egy osztályharcos logika én szerint értem kérdeztem azt, hogy készítheted most nem. tényleg, bocsánat. Tehát csak próbáljon valaki elnézést egyszerre egy ember beszélni. Én is értem. Igen elnézést.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 Mi? Tanulni kell, tanulni kell, erről ez a javaslat mindenkinek, és ebbe segítséget kell nyújtani. És itt a segítség a lényeg. Szerintem az, hogy most ez most honnan jön, uh -huh. az ember kötelessége az, hogy segítsen. Uh -huh. A való ez az egyik része, hogy segítsen az ember a szegényeknek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 Így rögtön. Így hirtelen. Fordana egy gyurcsányos pólót. Én, én, én, én, én, én Csegevarát nevében nyilatkozzak? Hát Mit gondol -e erről? Hát nyilván van egy elképzelés a Csegevaráról, hiszen Csegevará... teszik. De ön, ön kultíválja Isten, a csegevarát, nyilván én tudja, én hogy csegevara hogy, én marad, én hogy én gondolkodott. Vagy csegevara elvei nyomán, ön milyen következik? Arról is beszélgethetnénk egyébként, hogy Kennedy uh, mikét, uh, mikét gondolkodott. Igen viszont, szerintem ez most öh, a reálisabb kérdésfelvetés volt a konkrét helyzet, de, mint a Kennedy, hiszen ő nem tudom hogy kérdezik. De ön egy... Ne aragudjon, ezt azért mondtam, mert bárkit felvethetek, hogy ilyen helyében nyilván. De csegevarát nem én vetettem fel, hanem önök. Ez a különbség. Rendben, de, de. Bocsánat, elnézés, de én nem csegem helyet, gondolkodom. De, de nem is tudja, hogy ő hogyan gondolkodhatott egykor, vajon? Tippeljen. Hát vannak, vannak dolgok, amit az ő. Ö, ő nem mondani, valójából hogy valójában mi fölfedezni vélünk, baloldali értékek. Uh -huh. Mármikor mi ebből, tudunk, ebből uh -huh. tudunk következtetni az, hogy ő egyébként bizonyos gondolatait, én tudom, hát én nem vagyok gondolatolva. Vagy én, én, én megmondom, hogy ha ellátogatna önökhöz, élne Csegevara és ellátogatna önökhöz, mit csinálna, ő fogna egy lángszórót és azzal füstölné ki önöket. Ahogy én, amit én tudok történészként Csegevaráról. Ő, egy, ő, ő szervezne rögtön egy szabad a külvárosokban és, és a szabad csapatokkal pusztítaná, írtaná végig az önök székházát, illetve az MSP székházat, sdl de nem állna meg a Fidesz székháznál sem, tehát is így tovább. Egy ilyen hosszú sort képzeljen el. És egy nagyon nagy tömeget csehevaram mögött. A, az ő szervező erejéből kiindulva, ismerve őt. A politikai jelente szemben. Igen. Nem, de én pacifista vagyok. Csegevara nem volt az? Nem. Ha ő pacifista, akkor rossz példaképet választott. A Gandhi-t ajánlom a figyelmére. Engem kérdezett, majd bocsánat. Csak, hogy azt kérdezett, hogy ezért mondom, hogy én pacifista vagyok. Na, de hát akkor nem, levárát, nem értsük. Én ennél vagyok, én nem szeretnék. Félek, de elnézést, bizonyos, elmondtam az elejét. Mert trendy? Azért, mert trendy? Az, Beszéljünk ő én, Tehát befejezem szívesen a mondatommal. Tehát, hogy azért ö, ö, ö, ö, mondtam azt, hogy arra meg az, hogy mert az ő értékei azokat, amit elmondott, hogy... Például a fegyveres harc. Az ő egyik értéke. Aha. Ön viszont ah, azokat. amiket én mondtam, azokról nem lehet beszélni? Hogy Dehogy mond. Ja, hát De ez azért a fegyveres harc egy elég fontos kulcskérés, hogy fegyveres harc által szerezzük meg a kommunista hatalmat, az csegavarának egy nagyon-nagyon alapvető előtt. tétele volt. É, őszintén, őszintén, szóval, amit ön mond... Nem elnézést, nem arról beszéltem, hogy a szegénységnek, a szegénység helyzetének a megoldásáról, fiataloknak segítsünk. Ez a alap, erről beszélt. De akkor ő miért nem keresztény vagy erőista? Itt meglepő egyébként, én nagyon örülök egyébként, hogy földinak is beszélgetünk, erről szívesen beszélgetek, de mondjuk a lényegi kérdés, mondjuk ez a nemzeti felemelkedési alap. Ez a mi javaslatunk, érdekes, erről nem vitatkozunk. Pedig erről szívesen Tehát, hogyha most is ebbe szeretné, tényleg azt gondoltam, nekem van egy ilyen útivatal elképzelésem a sajtó és a politika viszonya, Arról, hogy én kérdezek ön válaszol. Nem tudom, hogy ezzel. Tehát Csegevara biztos másképp képzelte volna el egyébként. ezt. Tehát Csegevara például a sajtóval mondjuk biztos vagyok benne, hogy másképp bánt volna, tehát ilyen értelemben ön Csegevara követőjének vagyja magát, hogy szeretné ön megszervezni a sajtó tevékenységét és meghatározni azt, hogy miről beszélgessen önnel a sajtó. Mert Csegevara ez biztos elvárta volna az újságíróktól. Ezt, ezt én most elnézést eddig nem kérdéseket tettek fel, amire válaszoltam? Válaszolta, hogy nem ezek a helyes kérdések. Értem? Hát nem bocsánat, hát ne aragudjon. Tehát ez a beszélgetünk után elmondom, hogy van egy olyan fontos rész, ami, de ön ezt elmondta, ez az, az, az, az, az alapot. Javaslatot, javaslatot, ezt hallottuk. És akkor azt mondja, hogy ez nem fontos rész. Hát miért nem Mi tettük meg a... ezt a javaslatot? Hát, de, ami de szóval nem, nem mondtam, hogy ez nem fontos. Minket nem? most nem ez a fontos rész érdekel. Én elhiszem, hogy ön szívesen tematizálná ezt a műsor, de ön jelenleg a FIB felemelkedési alapjáért felelős, én pedig ennek a műsornak a szerkesztésért. Aztán nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Lehet, hogy majd változni fog. Ha egy Csegevara csehe a társadalmi rendszert, akkor aki addig lent volt, az fölkerülés fordítva. Tehát, hogy akármi is elképzelhető hajontsége valaha, csak az a kérdés, akarjuk-e ezt? Ne haragudjon, tényleg nem. Azért, Én szerintem azért vagyunk ennyire indulatusak, mert a szülünkön viseljük azokat az értékeket, amit ennek a tétje, ennek az egész dolga. Például a, valahogy, a az, valahogy az az érzésem, hogy, hogy a fiatal baloldal ma nem jeleníti meg a, a marxizmus osztályharcos e, e, e, gondolkodását egy, egy, egy durván, nagyon azért durván, nem nagy baj, nagyon. De, de...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 Miért, ne, miért, miért nem demonstrálnak? Miért sem van a szellemében? Vagy akárkinek a szellemében, igen. Na, de hát pont ez a uh, demonstrációnk, hogy próbálunk részt és segíteni. Hát ezért tettük meg ezt a javaslatot. Hát ezzel demonstrálunk, nem? De ők... nem az ő... mehetek az utára, annak, nem annak van hogy leülök és mondjuk teszek egy javaslatot? De ez, ez pont olyan, mint a kincs távi szakszervezet. egyik. mondjunk valamit közösen. Hát kép ez nem működik. De hát ne, ne ne nem érzi ezt, ezt olyan... a, mint most te... a rádió elég. Elkezdek nekem ordibálni. Az változtat valami teljesen? Nem. Ha leülünk és beszélünk valamiről... A ön egészségi lehet, hogy változtat. változtat. Tehát a ön a baloldal legnagyobb hagyományaival nem érte ezek szerint egyet? A baloldalnak az Ez összes forradalmi az, az egészséget. például a baloldalnak az egyik hagyománya, amit. Cseg... Megmondom, hogy mi ből. A baloldalnak az egyik legfontosabb hagyománya, amiből egyébként, aminek egyébként Szegvára volt az egyik legnagyobb zászlóvívője, hogy az, hogy én kimegyek az utcó, utcára az ászlót és hallatom a hangomat, az nem fölösleges. Az nem lehet fölösleges. politikai tett. Az egy politikai tett. Ön azt állítja, hogy kimenni az utcára és hangosan kiabálni, az értelmetlen fölösleges. Ez kormány Ebben az országban az is. Azt mondtam, azt mondtam. Hogy azzal többre jutunk, hogyha leteszünk egy javaslatot. Ha nem, Hát innentől kezdve van egy dolog, amit vitatunk. Így is, úgy is, mind a két oldal. Tehát ön nem ért egyet a kormány, kormány neoliberális politikájával. Ezt ez, ez kimondtad, ez, ez, ez, ez még nem hangzott el. Ez még nem hangzott el, csak a miszangból hangzott el. Tehát ön nem érte egyet ennek a kormánynak a neoliberális politikájával, és változtatni kíván rajta. Ezért, ezért javasoltam. Hátul ez a jelentés? Nem, nem. Tehát egyetért a kormány politikájól. Nem, nem ezt mondtam. Én azt mondtam. A javaslatot kell tennünk, hogy a szegényeket segítsük, a szegény sorosok, a diákokat, a tanulást. De, de ez egy igazi, hogy, hogy is fogalmazzak? Tehát, hogyha önök megállnak ezen a ponton, hogy a gazdagok segítségével, a szegényeken, a gazdagok hozzájárulásaival a szegényeken segíteni kell, akkor mondjuk válaszszák Robin Hoodot. Mondjuk, hogy mi? a, a, a, a ez, ez, konzervatív és, és mindezt a javaslatot úgy teszik, hogy közben egy durván neoliberális politikával,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 Változnak és ezért tettünk egy javaslatot. Mm. Nem meg ide, hogy én vagyok a hogy Ezeknek a fiataloknak kell Ez hát most valamit akkor Nem át, á, arról van szó, hogy, hogy ebben az országban ön fontosnak tartja a szegények segítését, az a rászorulók, van? a rossz körülmények között élőknek a felemelését. Ön minden? úgy látja, hogy ez a, ennek a kormánynak a jelenlegi politikáját szolgáltatás ügyben. Az a kérdés. Javán. Bármilyen ügyben. Ezt szolgálja a jelenlegi kormány politikája? jelenlegi szerint? A jelenlegi, kormánya, a jelenlegi ö, ö, kormánynak a politikája az emberek érdekeit kell, hogy szolgálja És most, a most a kell, a hogy, ráját? kell, egy hogy, tehát ez egy vágy. Ez egy vágy, ez ezt ezt egy vágy, ez a vágy találkozik a jelenlegi politikai racionalitással valósággal? Én kívánom, hogy ezt történik. Ön, ez egy kívánság az ön részéről. Olyan? Ez, olyan, olyan vajon, ez az ön lelki vágya. A valóság ö, értelmezésére vagyunk kíváncsi, az ön, kíváncsiak az ön olvasatában. A ez az ön vágya. Neki vágya neki ez neki, megvalósul neki a jelenlegi politikában? Nem értelmezni kell, azt meg kell nézni. Lát, látjuk, látjuk, az ön értelmezésére vagyunk kíváncsiak. Ön szerint. Igen? Mire, miről? Mi szeretnél? Elmondom még egyszer a kérdést, és akkor ezzel időt nyer. Ön, ön, ön, hogy gondolja? A kormány jelenlegi politikája megfelel az ön hajának, hogy az alacsony társadalmi osztályok, szegények felemelkedhessenek? Hosszú távon igen. Ez fog történni, igen. Akkor, akkor hát Csegevara és Gyurcsány Ferenc hosszú távon tulajdonképpen ugyanazt akarta bár más eszközökkel, de ugyanannak a, ugyanannak a célnak a harcosai, bár az egyik az neoliberálisnak és bursoának tűnik, a másik az pedig egy proletárforradalmárnak. Tehát ez az, ez a, ez az ön véleménye. De csak a látszat. Az emberek érdekében tették mindöket. Ezt uh -huh. egyébként, a, bocsánat, ha egy, egy idézetet megengednek, lehet, hogy nem... És Kádár János kinek az érdekében tett azt, amit tett, mondja, meg nekem legyen szíves. Egy idézetet. Egy pillanat, illanat, illanat, illanat, illanat, illanat, Hat tegyem meg, mert arra maragudjon. Lehet, hogy nem pontosan idézek. Második János Pál ö, ö, mondta ezt, amikor Kubában volt, valahogy úgy fogalmazott, hogy ö, és elnézést, hogyha nem pontos, a katolikus.hu oldalról letölthető. A, a, valami asmi hogy Isten trónjánál kapott helyet az úrjogait elkezni érdemeiről, és hogy megvan van győződve arról, hogy a segényeket akarta szolgálni. Egyébként önök tart, ápolják a kapcsolatot tőle a francia radikális baloldalra, és látják, hogy ők, ők hogyan nem. élik meg és hogyan valósítják meg a radikális baloldaliságot? Tehát csak Csegemarával tartanak szellemi kapcsolatot. Kubai Fárt Fiatal Szervezetének a Kiszel. A Kiszel. A szellemi ideológiai kapcsolatot tartanak. Nem itt Szelyre A Kubai Kiszel. Ahogy elmondtam az elején, hogy mik azok a gondolatok és ezt még, amiket ő Megjelölt is, amit számunkra elmondhatóak, mi mm -hmm. az, az ügyben gondolkodunk mi is. Tehát, Igen, valóban, valóban. valóban. Tehát ön kollektivizmust Cs. akar, mint csegevara, szeretné a társadalom teljes egyenlőségét, a mezőgazdaság kollektivizálását. Minden mindent hajlandó fegyverekkel. A 70-es fegyverek pro proletárforradalmat kíván, mint csevara. Igen, hát, hát. hát, ez ezek az öncélja, harc. Igen, tehát az első mondataimat akkor már arra nem figyelt. Aztán megismételem még egyszer. Azt mondtam, hogy amit csegevara a dolgozók, a szegényeknek a felemelkedésért, az igazságosságért, a számunkra elfogadható érték, kis dolgok. Én ezt mondtam. Marsovsky Valás Fibelnököt hallottátok. Köszönjük szépen. Én Köszönjük. Köszönjük.